Тож виходить місяці чотири. У Сала були пропущені виклики від котроїсь із кращих подруг Енді. Це трапилось десь о другій ночі, але його телефон був у режимі без звуку, тож він проспав дзвінки. Піп. То що було в суботу? Раві. Ну, дізнавшись, що Енді зникла, Сал не випускав із рук телефон. Дзвонив їй кілька хвилин. Усе йшло на автовідповідач, але Сал був певен, що якщо вона і візьме слухавку від когось, то це буде він. Піп. «Чекай, тобто Сал телефонував Енді?» «Раві. Ага, разів мільйон. Усі вихідні і у понеділок теж». «Піп. Якщо ти вбив когось, то навряд чи телефонуватимеш людині кілька днів». «Раві. Особливо, якщо він мав її телефон десь при собі чи у своїй кімнаті». «Піп. Чудове зауваження. Тож що ще сталося того дня?» «Раві. Батьки сказали йому не ходити до Енді додому, тому що поліція саме проводила там обшук». Тому він сидів удома і намагався додзвонитися Енді. Я запитав, чи є в нього припущення, де вона може бути, і він не мав жодного уявлення. Сал тоді сказав ще дещо, що врізалося мені в пам'ять, що Енді не робить нічого просто так, і, може, вона втекла навмисне, аби покарати когось. Звісно, наприкінці вихідних він зрозумів, що це найімовірніше не той випадок. Піп, кого Енді могла хотіти покарати? Його? Раві. «Я не знаю, і вирішив не тиснути на нього. Я погано її знав. Іноді бачив у нас удома. Ну, але тоді мені подумалось, що цей хтось міг бути батьком Енді». Піп. «Джейсон Белл? Чому він?» «Раві. Я підслухав одну розмову, коли вона була в нас. Виглядало так, наче в неї специфічні стосунки з батьком. Але подробиць вже не пам'ятаю». «Фух, він каже, специфічні, не пацифічні». Піп. «Шкода, бо подробиці. Це саме те, що нам потрібно». Тож, коли поліція зв'язалася із Салом... Раві. У суботу в день. Вони зателефонували йому і запитали, чи можуть під'їхати поспілкуватися. Приїхали десь о третій чи о четвертій. Ми з батьками вийшли на кухню, щоб вони могли поговорити, тож не чули запитань. Піп. А Сал про це розповідав. Раві. Трохи. Він нервував, що вони все записували й... Піп. Поліція записувала розмову? Це нормально? Раві... Я не знаю, це ж ви, сержантка, сказали, що така процедура, і запитували, де він був того вечора і з ким. І про їхні з Енді стосунки. Піп, і які в них були стосунки? Раві, я його брат, я не був на їхніх побаченнях. Але так, Салові вона дуже подобалась. Мені здалося, він дуже пишається, що зустрічається з найгарнішою, найпопулярнішою дівчиною в класі. Але Енді всюди тягнула з собою драму. Піп, яку драму? Раві. Не знаю, просто мені здалося, що вона з тих людей, які не можуть без драми. Піп. Вашим батькам вона подобалась? Раві. Так, вони нічого проти неї не мали. Не було серйозних підстав. Піп. То що трапилось після того, як поліція допитала його? Раві. Ем, -м, м Увечері прийшли його друзі. Ну, знаєш, запитати, як він. Піп. Це тоді він попросив їх збрехати поліції і дати йому алібі? Раві. Мабуть. Піп. Чому, на твою думку, він це зробив? Раві. Ну, я не знаю, може перенервував через поліцію, може злякався, що запідозрять його, тож спробував захиститися. Я не знаю. Піп. Якщо припустити, що Сал не винен, то де, як ти гадаєш, він міг бути між 22:30, коли вийшов з дому Макса, та 00:50, коли повернувся сюди? Раві, не уявляю, бо він також сказав нам, що вийшов від Макса десь о 0015. Може, був десь сам, тож знав, що не матиме алібі, якщо скаже правду. Адже ж це виглядає зле, хіба ні? Піп. Як на мене, брехати поліції і просити друзів зробити так само виглядає не краще. Але, звісно, це не є неспростовним доказом, що він зробив щось із Енді. Що ж було в неділю, Раві? У неділю в день ми з Салом і його друзями допомагали розклеювати плакати з обличчям Енді і роздавати листівки У понеділок ми були в школі і я не бачився з Салом, але, гадаю, йому було дуже важко, бо всі говорили лише про зникнення Енді Піп, я пам'ятаю Раві, поліція приходила й у школу, я бачив, як вони перевіряли шафку Енді Тому того вечора Сал був пригнічений Він мовчав, але явно хвилювався і це цілком нормально. Зрештою, його дівчина зникла. А наступного дня... Піп, не обов'язково говорити про наступний день, якщо ти не хочеш. Раві. Коротка пауза. Усе гаразд. Ми разом вирушили до школи, і я пішов до пропускника, а Сал залишився на парковці. Сказав, що хоче трохи посидіти на дворі. Більше я його не бачив. Він просто сказав, ще побачимось. Я, я знав, що поліціянти були в школі. Хтось повідомив, що вони говорили з друзями Сала. Приблизно о другій я побачив, що мама намагалася додзвонитися мені, тож пішов додому. Батьки сказали, що поліція шукає Сала, і запитали, чи я його бачив. Думаю, тоді поліціянти саме обшукували його спальню. Я теж намагався додзвонитися Салові, але він не брав слухавку. Тато показав мені повідомлення, яке отримав від Сала, але після того вони не розмовляли. Піп, ти пам'ятаєш, що було в тому повідомленні? Раві, так, там було написано, це був я. «Я це зробив. Мені дуже шкода». І... коротка пауза. Увечері поліція повернулася. Батьки пішли відчиняти, а я сидів тут і слухав. Коли вони сказали, що знайшли тіло в лісі, на якусь мить я був певен, що це Енді. Піп. І мо. Можливо, це не тактовне запитання, але снодійне. Раві. Так, то були татові пігулки. Він п'є фенобарбітал від безсоння. Він дуже себе картав. Більше нічого не п'є, хоч і погано спить. Піп. «Тобі не здавалося, що в Салай раніше були думки про самогубство?» «Раві, ніколи. Сал був найщасливішою людиною у світі. Завжди сміявся і жартував. Це прозвучить банально, але коли він заходив до кімнати, там наче ставало світліше. Йому вдавалося все, за що він брався. Для батьків він був золотою дитиною, їхнім відмінником, а тепер у них є лише я. «Піп, мені шкода про це питати, але це наразі найважливіше». Ти думаєш, Салу би Венді? Раві. Я… Ні, я так не думаю. Я не можу так думати. У мене це не вкладається в голові. Сал був найдобрішою людиною на планеті. Він ніколи не втрачав самовладання. Хай, як я іноді, діяв йому на нерви. Не був забіякою. Найкращий старший брат, про якого тільки можна мріяти. І я завжди знав, що він прийде на допомогу, якщо вона мені знадобиться. Сал був найліпшою людиною, яку я будь-коли знав. Тож я маю сказати «ні». Але поліціянти були такі впевнені. І ці докази... Так, я розумію, що все це має дуже поганий вигляд для Сала. Але я все ще не вірю, що він був на таке здатен. Піп. Я розумію. Думаю, це все, що я хотіла запитати. Раві. Відкидається на спинку стільця і видихає. Отже, Піпа. Піп. Можеш називати мене Піп? Раві. Піп, ти кажеш, це для шкільного проекту. Піп. Так. Раві. Але чому? Чому ти обрала таку тему? Гаразд, може ти не віриш, що Сал це зробив, але навіщо тобі це доводити? Чому для тебе це так важливо? Ніхто в цьому місті не хоче вірити, що мій брат не міг бути чудовиськом. Вони прийняли це як факт і поставили крапку. Піп. Моя найкраща подруга. Сестра Наомі Варт. Кара. Раві. Ох, Наомі. Вона завжди була дуже добра до мене. Часто приходила до нас додому, ходила за Салом на зирці. Вона точно була в нього закохана. Піп, ох, справді? Раві, я завжди так гадав. Вона сміялася з усіх його жартів, навіть несмішних. Але я не думаю, що ці почуття були взаємними. Піп, хм, Раві, тож ти робиш це заради Наомі? Я все ще не розумію. Піп, ні, не тому. Я хотіла сказати, що я знала сала. Раві, справді? Піп. Так, він часто приходив до вардів додому, коли я гостювала там. Одного разу він дозволив нам подивитися фільм з рейтингом 15, хоча нами з карою було лише 12. Комедію, і я досі пам'ятаю, як я сміялася. Сміялася, аж ребра болили. Хоча не все розуміла, настільки в сала був заразливий сміх. Раві, високий і переливчастий? Піп, ага. А коли мені було 10, він випадково навчив мене мого першого лайливого слова. Лайно між іншим. А ще він навчив мене перевертати млинці, бо мені це ніяк не вдавалося. Але я була надто вперта, щоб дозволити комусь робити це замість мене. Раві, він був хорошим учителем. Піп. А коли я була в першому класі, з мене глузували двоє хлопців, бо мій тато з Нігерії, Сал це побачив. Він підійшов до нас і сказав абсолютно спокійно: коли вас обох виженуть зі школи зацькування, найближча школа буде за півгодини звідси. Якщо вас туди приймуть, звісно. Починати все з нуля в новій школі, просто подумайте про це. Вони більше з мене не сміялися. Після цього Сал сів поряд зі мною і дав мені кіткат, щоб трохи підбадьорити. Відтоді я... не знаю, не зважаю. Раві, агу, вділися, я ж погодився на інтерв'ю, хоча твій хабар чомусь смакує як сир. Піп, відтоді Сал був моїм героєм. Я просто не можу повірити, що він це зробив. Піп, Піпафіцамобі. НКП 8 серпня 2017 року. Щоденник проекту «Запис 5». Я щойно витратила 2 години, аби з'ясувати це, і думаю, що можу надіслати в управління поліції в регіоні Долини Темзи запит на надання копії запису допиту Сала, посилаючись на закон про свободу інформації. Цей закон передбачає певні обмеження, як от коли йдеться про відкрите провадження, або ж якщо це порушуватиме закон про захист особистих даних, розкриваючи особисту інформацію про живих людей. Але Сал мертвий, тож у них не буде підстав відмовити мені, чи не так. У такому разі можна спробувати отримати інші матеріали справи Енді Белл. Трохи про інше. Я досі не можу викинути з голови те, що сказав Раві про Джейсона Белла що першим припущенням Сала була втеча Енді, яка могла хотіти покарати когось, і що в неї були напружені стосунки з батьком. Джейсон та Доун Белл розлучилися незадовго після того, як Коронер видав свідоцтво про смерть Енді. Про це знають усі в Літл Кілтоні, але я все одно підтвердила цю інформацію коротким розслідуванням у Фейсбуці. Джейсон переїхав і тепер живе в містечку хвилин за 15 звідси. Незадовго після розлучення він почав з'являтися на світлинах із привабливою, хоч і трохи замолодою для нього, білявкою. Схоже, тепер вони одружені. Я витратила бознаскільки годин на YouTube, переглядаючи ранні прес-конференції щодо зникнення Енді. Повірити не можу, що не помічала цього раніше, але з Джейсоном і справді щось не так як він стискає руку дружини трохи заміцно, коли вона починає плакати за Енді, і як виводить своє плече поперед її, відтісняючи доун від мікрофона, коли вирішує, що дружина сказала достатньо. Його голос надривається трохи силовано, коли він каже «Енді, ми так тебе любимо, і будь ласка, повертайся додому, ми не будемо сердитися». Як Бека, сестра Енді втягує голову в плечі під його поглядом. Я знаю, що це не личить неупередженому детективу, але в очах Джейсона було щось дивне, якась холодність, і це мене бентежить. А тоді трапилось велике відкриття. У понеділок, 23 квітня, під час вечірньої прес-конференції Джейсон Белл сказав, «Ми геть розбиті і не знаємо, куди себе подіти». Якщо вам відомо, де вона, будь ласка, скажіть їй зателефонувати додому, щоб ми впевнились, що вона в безпеці. Енді була промінчиком сонця в нашому домі, і без неї тут дуже тихо. Ага, він сказав «була». У минулому часі це сталося ще до історії з Салом. Тоді всі ще думали, що Енді жива, але Джейсон Белл сказав «була». То що це? Невинна помилка чи Джейсон Белл вже знав, що його донька мертва? Може, злочинець видав себе? З того, що я знаю, Джейсон і Доун того вечора були в гостях, і Енді мала по них заїхати. Чи міг він вийти з того будинку раніше? І навіть якщо ні, навіть якщо в нього є надійне алібі, це не означає, що він не причетний до зникнення Енді. Гадаю, потрібно скласти перелік вартих уваги осіб, і я певна, що Джейсон Белл буде в ньому першим. Варті уваги особи, Джейсон Белл, 5. У кімнаті панувала дивна атмосфера, наче повітря зненацька стало затхлим і з кожною хвилиною дедалі густішало, аж поки почало здаватися, що Піп не вдихає його, а заковтує драглистими згустками. Дівчина знала Наомі багато років, але ще ніколи не почувалася так поруч із нею. Піп усміхнулася Наомі підбадьорливо й буденно пожартувала про свої легінси обліплені шерстю Барні. Наомі слабко всміхнулася і провела пальцями по своєму легкому, білявому волосю з омбре. Вони сиділи в кабінеті Еліота Варда, Піп, на м'якому обертовому стільці за столом, а Наомі навпроти неї в темно-багряному шкіряному кріслі. Наомі не дивилася на Піп, її погляд застиг на одній із трьох картин на стіні. Усі три полотна зображали її родину, увіковічену барвистими масками. Батьки Наомі гуляють в осінньому лісі, Еліот п'є з горнятка, в якому щось парує, і маленькі Наомі та Кара на гойдалці. Усі ці картини написала їхня матір, коли дізналася, що помирає, це був останній слід, який вона залишила в цьому світі. Піп знала, як варди цінували ці картини і як приходили дивитися на них у свої найщасливіші та найсумніші часи. Хоча вона також пригадувала. Що раніше картин було більше, можливо, Еліот заховав їх десь, щоб подарувати дівчатам, коли ті виростуть і почнуть жити окремо. Піп знала, що сім років тому, після смерті матері, Наомі почала ходити до психотерапевта. Їй вдалося побороти свою тривожність, яка ледь не поглинула дівчину з головою. Принаймні цього вистачило, аби закінчити університет. Але кілька місяців тому в неї сталася панічна атака на новій роботі. В Лондоні. Тож Наомі звільнилася і повернулася жити з батьком і сестрою. Наомі була вразливою, і Піп щосили намагалася не зачепити її рани. Краймока Піп бачила, як миготять цифри на таймері диктофона в її телефоні. «Отже, чи можеш ти розповісти мені, що ви робили в домі Макса того вечора?» – почала вона обережно. Наомі нарешті ворухнулася і опустила очі, розглядаючи свої коліна. Ну, ми просто пили, говорили, грали на приставці нічого особливого. І фотографувалися? Я бачила кілька знімків з того вечора на Фейсбуці. Так, ми дуріли, сказала Наомі. Але на тих світлинах немає сала. Немає. Думаю, він пішов, перш ніж ми почали фотографуватися. Сал поводився дивно, перш ніж піти, запитала Піп. М, я, ні, не думаю. Він щось казав про Енді? Я... «Так, може трохи», – Наомі засувалася в кріслі, порипуючи шкіряною оббивкою, до, до якої встигли прилипнути її ноги. «Молодшому братові Піп це б здалося дуже кумедним, можливо, за інших обставин, і вона б так подумала». «І що він казав про неї?», – уточнила Піп. Е – -е -е -е -е -е. Наомі замовкла на мить, намагаючись відірвати задирку на великому пальці. «Ну, він…» «Мені здалося, що вони могли посваритися. Сал сказав, що не хоче говорити з нею». Чому? Я не пам'ятаю подробиць, але Енді була ходячим кошмаром у якомусь сенсі. Завжди сварилася з Салом через дрібниці. Однак він не хотів воювати з нею, тож найчастіше просто відмовчувався, та й по всьому. І через що вони сварилися? Через різні дурниці, як от коли він не відповідав їй так швидко, як їй хотілося, чи щось подібне. Я ніколи йому цього не казала, але завжди думала, що Енді... «Проблематична. Не знаю, може, якби я щось сказала, усе склалося б інакше». Піп дивилася на схилене обличчя Наомі. Верхня губа той легенько затремтіла Потрібно було якнайшвидше рятувати ситуацію, поки Наомі остаточно не замкнулася. Сал попередив вас завчасно. Що може піти раніше? Ні. І коли він пішов від Макса? Нам здається, що це було десь о пів на двадцять третю. Він щось сказав, коли йшов. Наомі знову засувалася в кріслі і заплющила очі на мить так міцно, що навіть зі свого місця Піп бачила, як дрижать її повіки. «Ага», – озвалась вона, – сказав, що в нього щось немає настрою і він хоче піти додому і лягти спати раніше. «А коли ти пішла від Макса?» «Я не пішла. Я... Ми з Міллі лишилися ночувати у вільній спальні. Вранці мене забрав тато. Коли ти лягла спати?» «Ем, думаю, десь опів на першу. Але я не певна. У двері кабінету зненацька тричі постукали, і в кімнату зазирнула кара, пискнувши, коли її зібране в недбалий вузол, волосся зачепилося за одвірок. Киш, я записую, повернулась до неї піп. Вибач, це терміново я на дві секунди, сказала кара. У шпарині між дверима й одвірком досі стирчала лише її голова. Ней, куди в біса поділося? Все печиво, Джемі Доджер. Не знаю. Я бачила, як тато вчора відкривав величезну коробку. Де воно? «Я не знаю, спитай його. Він ще на роботі». «Каро». Піп здійняла до неї брови. «Так, вибач, вже кишаю». Кара звільнила защемлене в одвірку пасмо і зачинила за собою двері. «Ем, отож», – продовжила Піп, намагаючись спіймати загублену думку, «коли ви вперше довідалися, що Енді зникла. Здається, Сал написав мені про це в суботу. Десь вранці чи ближче до обіду. Про що ти спершу подумала? Не знаю», – знизила плечима Наомі. Піп раптом спала нагадку, що вона ніколи раніше не бачила, як Наомі знизує плечима. В Енді було море друзів. Здається, тоді я просто подумала, що вона тусується з кимось іншим і не хоче, щоб її знайшли. Піп набрала повні груди повітря, збираючись на силах і зиркаючи на свої нотатки. Наступні кілька запитань потрібно було ставити дуже обережно. Сал попросив вас збрехати поліції про те, коли він вийшов із будинку Макса. «Можеш розповісти щось про це?» Наомі розкрила рота, щоб щось сказати, але, схоже, не змогла дібрати слів. У невеличкій кімнаті запала дивна густа тиша, наче вони були під водою. Від її тиску піп запищало у вухах. Е, нарешті пролунав голос Наомі трохи тремтливий. ми прийшли до Сала. В суботу ввечері, щоб запитати, як він. Говорили про те, що сталося. І Сал сказав, що хвилюється, бо поліція почала розпитувати. Оскільки він був хлопцем Енді, то подумав, що його підозрюють, тож він запитав, чи ми будемо не проти сказати, що він пішов від Макса трохи пізніше, десь 15 хвилин по півночі, щоб поліція відчепилася від нього і зосередилась на пошуках Енді. Я не… Мені тоді це не здалося дивним. Я просто подумала, що він хоче, аби Енді шукали активніше. Він сказав вам, де був у цей проміжок часу. Гм. «Я не пам'ятаю. Мабуть, ні». «А ви не питали? Не хотіли знати?» «Вибач, Піп, я справді не пам'ятаю», – шморгнула носом Наомі. «Усе гаразд». Піп з Ненацька усвідомила, що нетерпляче нахилилася вперед, коли ставила останні запитання. Вона погортала свої нотатки і знову сперлася на спинку стільця. «Тому поліція зателефонувала вам у неділю, правильно? І ви сказали, що Сал пішов додому 15 хвилин після півночі?» Так. Чому ви четверо передумали і вирішили сказати поліції правду у вівторок? Я Гадаю, ми мали час подумати про це. А ще знали, що втрапимо в халепу, коли поліція дізнається про нашу брехню. Ніхто з нас не очікував, що Сал причетний до зникнення Енді, тож ми не бачили нічого такого у своєму зізнанні. Ви обговорили це всі разом. Так, у понеділок ми телефонували одне одному і вирішили так зробити. Але Салові ви не сказали, що збираєтеся поговорити з поліцією. М ем. Промормотіла Наомі, знову провівши рукою у волосі. «Ні, ми не хотіли, щоб він сердився на нас». «Гаразд. Останнє запитання». Піп помітила, як на обличчі Наомі розлилося непідробне полегшення. «Як думаєш, сал убив Енді тієї ночі?» «Той сал, якого я знала, не вбив би», – відповіла Наомі. «Він був найкращою, наймилішою людиною у світі. Він умів ущипнути і умів розсмішити». І він гарно ставився до Енді, хоча не факт, що вона цього заслуговувала. Тож я не знаю, що сталося і чи він це зробив, але я не хочу в це вірити. Гаразд, це все, – всміхнулася Піп, зупиняючи запис. Дуже тобі дякую, що згодилася на це Наомі. Я знаю, це було непросто. Усе добре? – дівчина кивнула і встала з крісла, знову рипаючи шкіряною оббивкою. Чекай, ще одне запитання, – сказала Піп. «Де зараз Макс, Джейк і Міллі? Я можу з ними поговорити». «Ох, із Міллі зараз майже неможливо зв'язатися. Вона подорожує десь в Австралії. Джейк живе з дівчиною в Девоні, у них нещодавно народилася дитина. Але Макс у Кілтоні. Він щойно отримав диплом і повернувся шукати роботу. Так само, як я». «Як думаєш, він погодиться на коротке інтерв'ю?» – запитала Піп. «Я дам тобі його номер, тож можеш запитати сама». Наомі відчинила двері кабінету, випускаючи Піп. На кухні вони знайшли кару, яка саме намагалася застромити до рота два тости одночасно, і Еліота, який щойно повернувся додому, мозолячи піп очі дивною пастельно-жовтою сорочкою. Чоловік протирав стільниці, але, почувши кроки піп і наомі, обернувся до дівчат. Світло ламп на стелі підкреслювало сиві пасма в його каштановому волосі і відбивалося від окулярів у товстій оправі. «Закінчили, дівчата?» – лагідно всміхнувся він. «Дуже вчасно. Я саме поставив чайник». «Піпа Фіцца Мобі. НКП 12 серпня 2017 року. Щоденник проекту, Запис 7. Щойно повернулася від Макса Гастінгса. Так дивно було заходити до його будинку, наче я потрапила на відтворення обстановки на місці злочину». Його дім має точно такий самий вигляд, як у Фейсбуці на світлинах Наомі та компанії, зроблених тієї долоносної ночі п'ять років тому. Ночі, яка назавжди перемінила це містечко. Макс теж зовсім не змінився. Високий, з білявим волоссям, що спадає на кутасте обличчя, з трохи за широким для нього ротом і крапельку з верхнім виразом. Зате сказав, що пам'ятає мене. Це мило. Але після розмови з ним, навіть не знаю, ніяк не можу позбутися відчуття, що тут щось не так. Або хтось із друзів сала погано пам'ятає ту ніч. Або бреша. Але навіщо? Інтерв'ю з Максом Гастінсом. Піп. Гаразд, запис пішов. Отже, Максе, тобі 23, правильно? Макс. Власне, ні, за місяць буде 25. Піп. Ох. Макс, у сім років у мене була лейкемія, тож я пропустив цілий рік у школі. Знаю, знаю, я диво, хлопчик. Піп. Я не знала. Макс, можу дати автограф після інтерв'ю. Піп. Гаразд, почнімо. Як ти можеш описати стосунки Салей Енді? Макс. Нормальні стосунки. Не роман століття, звісно, але нормальні. Вони вважали одне одного симпатичними і ось так зійшлися. Піп. Ось так просто? Жодної глибини? Макс. Не знаю, я особливо не цікавився шкільними романами. Піп. То як почалися їхні стосунки? Макс. Напилися на різдвяній вечірці і пішло-поїхало. Піп. Це був... Як же вони звалися? Ох, рейвах! Макс, дідько, я й забув, що ми називали домашні вечірки рейвахами. Ти чула про них? Піп, ага, у школі досі їх організовують. Традиція, мабуть. Згідно з легендою, це ти вигадав. Макс, що? Тоді ти досі влаштовують хаотичні домашні вечірки і називають це рейвахом. Круто, почуваюся богом. А естафети? Естафети роблять. «Піп, не знаю, рідко на таке ходжу. Повертаючись до нашої теми. Ти був знайомий з Енді до того, як вона почала зустрічатися з Салом». «Макс, ну трохи. Бачилися в школі та на рейвахах. Іноді говорили. Але типу геть друзями не були. Я погано її знав. Але були знайомі». «Піп, отже, в п'ятницю, 20 квітня, коли всі зібралися в тебе вдома, Сал поводився дивно?» «Макс, ні, ну може був трохи мовчазний». «Піп, ти цікавився чому?» «Макс, ні, я був п'яний. Того вечора Сал говорив щось про Енді? Макс. Ні, взагалі її не згадував. Піп. Не казав, чи вони сварилися, або. Макс. Ні, він просто про неї не говорив. Піп. Ти гарно пам'ятаєш ту ніч? Макс. Я все пам'ятаю. Здебільшого грали з Джейком і Міллі в Call of Duty. Пригадую, Міллі не замовкала про рівноправність і все таке, а тоді жодного разу не виграла. Піп. Це було після того, як пішов Сал. Макс. Так, він пішов дуже рано. Піп. Де була на омі, коли виграли гри? Макс, зникла безвісти. Піп. Зникла, її з вами не було? Макс, Ем, ні, вона пішла нагору. Піп. На гору? Сама навіщо? Макс, не знаю. Може, дрімала або какала, чорт її знає. Піп. Довго вона там була? Макс, не пам'ятаю. Піп. Гаразд, перед тим як сал пішов, що він вам сказав? Макс, нічого, просто тихо вислизнув. Я навіть не одразу помітив. Піп. Тож наступного вечора, коли ви дізналися, що Енді зникла, ви навідали сала. Макс. Так, вирішили, що йому має бути паскудно. Піп. І як він попросив вас збрехати і забезпечити йому алібі? Макс. Просто сказав. Мовляв, усе складається погано для нього, і чи можемо ми допомогти йому і трохи підтягнути час? Це ж дрібниця. Він не казав «забезпечте мені алібі». І це так не сприймалося. Це була просто послуга для друга. Піп. Тож ти думаєш, що сал бив Енді? Макс. Виходить, що так? Тобто, якщо ти запитаєш мене, чи думав я, що мій друг здатен на вбивство, я сказав би ніколи. Він був милий, щирий такий, над усіма трусився. Але він це зробив, бо ж знайшли кров і все таке. І я думаю, що Сал міг убити себе, лише якби зробив щось насправді жахливе. Тож усе сходиться, на жаль. Піп, гаразд, дякую. Це все, що я хотіла спитати. Отже, у мене є дві версії подій із певними розбіжностями. Наомі сказала, що Сал говорив про Енді. Він сказав трьом своїм друзям, що вони сварилися. Макс стверджує, що юнак узагалі не згадував про свою дівчину. Якщо вірити Наомі, Сал сказав усім, що йде додому, бо в нього немає настрою. Макс упевнений, що той вислизнув крадькома. Звісно, я запитую про події п'ятирічної давності. Макс і Наомі не можуть пам'ятати все бездоганно. Але є ще одне. Слова Макса про те, що Наомі зникла безвісти. Хоч він сказав, що не пам'ятає, як довго Наомі не було, він також говорив, що здебільшого грав на приставці з Міллі та Джейком, але Наомі не грала. Скажімо, вона була на горі десь годину, а то й більше. Але що вона робила? Навіщо пішла нагору сама в Максовому будинку замість того, щоб лишатися з друзями? Хіба що Макс випадково обмовився, що Наомі не було в будинку в той час, а потім спробував прикрити її. «Я не вірю, що пишу це», але я починаю підозрювати, що Наомі якось причетна до зникнення Енді. Я знаю її вже 11 років. Більшу частину свого життя я рівнялася на неї як на свою старшу сестру і вчилася бути такою, як вона, для свого молодшого брата. Наомі добра. Вона з тих людей, які всміхатимуться тобі підбадьорливо, коли решта гостей за столом утратять цікавість до твоєї розповіді. Вона м'яка, вразлива, спокійна. Але чи можна сказати, що вона неврівноважена? Чи може вона бути жорстокою? Не знаю, я забігаю поперед себе. Але варто також згадати слова Раві про те, що Наомі, на його думку, була закохана в сала. І з її розповіді зрозуміло, що Енді їй не надто подобалась. Та й узагалі розмова з нею була дуже напруженою і якоюсь незручною. Я розумію, що попросили її повернутися до дуже поганих спогадів, але те саме можна сказати про Макса, а в нього інтерв'ю не викликало жодних труднощів. Та знову ж таки, чи не була розмова з ним аж надто буденною? Чи не був він аж надто холодним? Я не знаю, що про все це думати, але моя уява вже зірвалася з повіця і показала мені середнього пальця. Тепер я уявляю, як Наомі вбиває Енді з ревнощів. Сал випадково бачить це. Він увідчий, розгублений. Його краща подруга вбила його дівчину. Але Наомі йому не байдужа, тож він допомагає їй заховати тіло Енді, і вони домовляються ніколи більше про це не говорити. Але Сал не може втекти від докорів сумління, не може забути, що допоміг приховати злочин. Смерть – це єдиний вихід, який він знаходить. Або ж я роблю з мухи слона. найімовірніше. Хай там як. Думаю, Наомі має піти в перелік. А я маю піти перепочити. Варті уваги особи. Джейсон Белл. Наомі Варт. Шість. Тож нам треба ще заморожений горошок, помідори і пластилін, читала мама Піп із Аркуша, тримаючи його у витягнутій руці і намагаючись розшифрувати Вікторові закарлючки. Це пластівці, зауважила Піп. Ох, правда, захихотіла Ліанна. Цікаві були б сніданки в нас цього тижня. «Окуляри?» Піп узяла з полиці коробку пластівців і кинула її в кошик. «Ні, я ще не готова визнавати поразку. В окулярах я виглядаю старою», сказала матір, відчиняючи холодильник. «Нічого, ти і є стара», відказала дівчина, на що її ляснули по руці холодним пакетом замороженого горошку. Драматично, вдаючи загибель від смертельної горошкової рани, Піп краєм ока помітила, що на неї дивиться він. «Сьогодні вбраний у білу футболку і джинси». Підсміюється, прикривши рот тильним боком долоні. Раві піп попрямувала до нього. Привіт, привіт, усміхнувся він, чухаючи потилицю. Усе, як вона передбачала, ніколи раніше тебе тут не бачила. Це був єдиний супермаркет у Літл Кілтоні, крихітний магазинчик біля залізничної станції. Так, зазвичай ми їдемо скуповуватися за місто, відповів Раві. Але в нас молочна катастрофа. Він підняв у руці пляшку хоча, може, доречніше було б назвати її бідоном, напів молока. Було б легше, якби ти пив звичайний чорний чай. «Я ніколи не перейду на бік темряви», – заявив Раві. А тоді перевів погляд на маму Піп, яка саме підходила до них зі своїм кошиком. Усміхнувся їй. «Ох, мамо, це Раві», – сказала Піп. «Раві, це моя мама, Ліанна». «Приємно познайомитися», – сказав хлопець, притискаючи до себе молоко – і простягуючи для привітання праву руку. Мені теж, Ліанна і Раві потиснули руки. «Власне, ми вже бачилися. Твої батьки найняли мене як рієлтарку, коли купували будинок. О, Боже, здається, це було років 15 тому. Я пам'ятаю, що тобі тоді було десь п'ять, і ти всюди ходив у комбінезоні з капюшоном такому, у вигляді Пікачу і в дитячій балетній пачці, натягнутій поверх, щоки Раві спалахнули». Піп на силу стримала регіт, а тоді з полегшенням помітила, що хлопець усміхається. «Дивно, що цей модний тренд так ніхто й ніколи не підхопив». Захихотів він. «Що ж, сучасники Ван Гога теж не розуміли його робіт», – сказала Піп. Разом вони попрямували до каси. «Іди першим», – Ляна замахала рукою, пропускаючи Раві вперед. «Тобі швидше». «Ох, справді, дякую». Раві підійшов до каси і осяйно всміхнувся жінці, що там сиділа. Поставив біля неї молоко і сказав «Тільки це будь ласка». Піп дивилася, як між бровами жінки поглиблюються зморшки, і її обличчя сповнюється відразу. Вона відсканувала молоко, не зводячи з Раві холодного убивчого погляду. На щастя, вбити поглядом людину все-таки неможливо. Раві розглядав свої черевики, наче нічого з цього не помічав. Але Піп знала, що це не так. Щось гаряче і первісне заворушилося в її животі. Щось таке, що в зародку скидалося на нудоту та потім почало закипати і надиматися, бухкаючи її у вуха. Фунт сорок вісім виплюнула пані на касі. Раві видобув п'ятифунтову банкноту, але коли спробував дати її жінці, та здригнулася і відсмикнула руку. Купюра плавно опустилася на підлогу, наче осінній листок, і піп спалахнула. «Агов?» – сказала вона гучно, крокуючи до каси і стаючи біля Раві. «У чим річ?» «Піп, не треба!» – тихо промовив Раві. «Перепрошую, Леслі, прочитала піп із бейджа касирки. Я запитала, у чому річ?» «У тому», – відповіла жінка, що я не хочу, щоб він мене торкався. «Дозволю собі припустити, що він теж не хоче, аби ви його торкалися, Леслі. Дурість може бути заразною. Я кличу менеджера. Кличте. Я розкажу йому, якими імейлами закидаю ваш головний офіс». Раві підняв п'ятифунтову банкноту, поклав її на прилавок, узяв своє молоко і мовчки попрямував до виходу. Раві покликала Піп, але він на неї не зважав. Агов, мама Піп зробила кілька кроків уперед, стаючи між Піп та Леслі, обличчя якої швидко наливалася багрянцем, і примирливо здійняла руки. Піп розвернулася на п'ятах, і підошви її кедів скрипнули на бездоганно відполірованій підлозі. Перш ніж вийти, дівчина озирнулася і гукнула. «Ох, іще, Леслі, вам варто було б звернутися до лікаря, бо коли з рота лється таке лайно, це ненормально». Вийшовши на двір, вона побачила Раві Футів за 30 від супермаркету. Він хутко крокував у гору схилом. Піп, яка ніколи в житті не бігала, якщо не мала на те поважної причини, кинулася його наздоганяти. «Ти в порядку?» – запитала дівчина, загороджуючи йому шлях. «Ні, Раві обійшов її і попрямував далі». Велетенська пляшка молока шурхала йому об джинси. «Я щось не те зробила?» Раві повернувся до неї. Його темні очі спалахнули. «Слухай», – почав він, – «я не хочу, щоб якийсь ледь знайомий дівча заступалася за мене. Це не твоя проблема, Піпо. Не треба брати це на себе. Зробиш тільки гірше». Хлопець розвернувся і пішов далі. А Піп проводжала його поглядом, поки тінь від піддашка кав'ярні не проковтнула його постать. Стоячи там і важко дихаючи, вона відчувала, як гнів поволі повертається в глибину її нутра, де сичить і потихеньку згасає. Коли він ущух, Піп відчула себе порожньою. Піпа Амобі. НКП 18 серпня 2017 року. Щоденник проекту, Запис 8. Кай ніхто й ніколи не скаже, що у своїй журналістській роботі Піпа Амобі не вміє ловити нагоду. Сьогодні я знову була в кари разом із Лорен. Згодом до нас приєдналися хлопці, хоча їм було принципово дивитися футбол у кімнаті, де сиділи ми. Тато Кари, Еліот, жваво щось розповідав. Коли я раптом згадала, він добре знав Сала і не лише як батько його подруги, а і як учитель. Я вже сформувала уявлення про характер Сала на основі розмови з його друзями та братом, його тогочасних однолітків фактично, але подумала, що батько Кари міг мати якісь цікаві дорослі думки з цього приводу. Еліот погодився, але я і не давала йому вибору. Інтерв'ю з Еліотом Вардом. «Піп, отож скільки років ви вчили Сала?» «Еліот, М -м, зараз порахую. Я почав викладати в Кілтонській середній у 2009 році. Клас Сала був першим, який у мене мав складати іспити для отримання свідоцтва про середню освіту. Тож, виходить майже три роки. Так, піп». Отже, Сал вивчав історію, готуючись до іспитів для отримання свідоцтва про середню освіту і іспитів рівня А. Еліот Ох, не тільки. Сал збирався вступати до Оксфорду. Не знаю, чи пригадуєш ти, Піп, але перш ніж почати працювати в школі, я був ад'юнкт-професором в Оксфорді. Викладав там історію. Змінив роботу, щоб бути ближче до Ісабел, коли вона захворіла. Піп Ох, так. Еліот Тож восени того року, коли все те сталося, я провів із Салом багато часу. Допомагав йому із заявками та есеєм, які він готував для вступу до університету. Коли Сала запросили на співбесіду до Оксфорду, ми разом готувалися до неї. У школі і у позаурочний час. Сал був дуже здібним хлопцем, дуже талановитим. Співбесіда пройшла чудово, його хотіли бачити в Оксфорді. Коли Наомі про це сказала, я привітав його листівкою і шоколадом. Піп. Тож Сал був дуже розумним? Еліот. Ох так, напрочуд. Дуже-дуже розумним юнаком. Те, що сталося з ним, це така трагедія. Два юні змарновані життя. Сал зі школи випустився б із суцільними п'ятірками. Без жодних сумнівів. Піп. У понеділок, після зникнення Енді, у вас був урок у класі Сала. Еліот. Хм, що ж. Здається, так. Точно. Бо я пригадую, що говорив з хлопцем на перерві і запитував, як він тримається. Тож так. Тоді в мене був урок у його класі. Піп. Ви помітили щось дивне? Еліот. Залежно від того, що вважати дивним. Тоді вся школа була дивною, одна з учениць зникла і про це гуділи всі новини. Пригадую, що Сал тоді відмовчувався. Мені здається, він був готовий розплакатися. Точно дуже хвилювався. Піп. Хвилювався за Енді? Еліот. Гадаю, так. Піп. А як щодо вівторка, коли він скоїв самогубство? Може ви пригадаєте, чи бачили його того ранку в школі? Еліот, я... Ні, не бачив, бо того дня мене не було в школі. Я застудився, зателефонував у школу сказати, що не прийду, відвіз на уроки дівчат і решту дня просидів удома. Тільки потім мені зателефонували зі школи і розповіли про всю ту ситуацію з Наомі і Алібі Сала, І що поліція приїжджала до школи говорити з ними. Тож в я бачив Сала в понеділок на уроках. Піп, на вашу думку, Сал убив Енді? Еліот. Зітхає. Ну, я розумію, що мені дуже легко переконати себе в його невинуватості, адже він був такою милою дитиною. Але, зважаючи на докази, я просто не бачу лазівки. Тож, хоч це й не вкладається в мене в голові, я, мабуть, все-таки думаю, що він це зробив. У мене просто немає інших пояснень. Піп, а як щодо Енді Белл? Ви вчили і її теж? Еліот. Ні, хоча... «Власне так, Енді готувалася до іспитів для отримання свідоцтва разом із Салом, тож того року я викладав у неї історію. Але опісля історія їй не знадобилася, тому більше я дівчину не вчив. І, боюся, погано її знав». «Піп, гаразд, можете повертатися до чищення картоплі». «Еліот, дякую за дозвіл». Раві не згадував, що Сал отримав пропозицію від Оксфордського університету. «Може, є ще чимало того, що він не розповів мені про Сала». Але я не впевнена, що Раві захоче поговорити зі мною ще раз, особливо після випадку кілька днів тому я не хотіла його образити, просто намагалася допомогти. Можливо, мені варто зайти до нього і перепросити, але, мабуть, Раві просто грюкне дверима в мене перед носом. До того ж, не можна дозволяти собі відволікатися на все це знову. Якщо Сал був таким розумним і готувався вступати до Оксфорду, тоді чому залишилися такі очевидні докази, що пов'язували його? з убивством Енді. Той що? Що в нього не було алібі на момент зникнення дівчини? Він був достатньо розумним, аби не залишити жодних зачіпок. Це я знаю абсолютно точно. П.С. Ми грали в моно з Наомі. І, може, я все-таки погарячкувала. Я поки не прибиратиму її з переліку вартих уваги осіб, але підозрювати її в убивстві? Ні, Наомі не вбивця. Вона вперто не кладе будинки на дошку, навіть коли має дві синь комірки, бо вважає це нахабством я обготелююсь, щойно випадає така нагода, і регочу, коли решта втрапляє в мою смертельну пастку. Навіть у мене більше інстинктів убивці, ніж у Наомі. 7. Наступного дня Піп востаннє вичитала запит, який збиралася надіслати в управління поліції в регіоні Долини Темзи. У її кімнаті було спекотно і задушливо. Сонце вперто морилося в чотирьох стінах разом із Піп, хоч вона й відчинила вікно, аби випустити його надвір. двір з першого поверху пролунав приглушений стукіт у двері, саме коли Піп уголос схвалила власний імейл. «Так, добре!» і натиснула кнопку «Надіслати». Стримане «Клац» почало відраховувати 20 робочих днів, які мало поліційне управління на відповідь. Піп ненавиділа чекати. До того ж була субота, тож їй доведеться чекати, коли можна буде почати чекати. «Піпенятко!» – загорлав Віктор з першого поверху. «Тут до тебе гості!» З кожним кроком униз сходами Піп відчувала, як повітря стає трішечки свіжішим, порівняно з температурою першого кола пекла, яка панувала в її кімнаті. Тут було доволі стерпно. Вона спустилася сходами і повернула до дверей, ковзаючи шкарпетками по дубовому паркеті, але стала, мов укопана, коли побачила на порозі Раві сінха. Батько Піп жваво з ним розбалакував. Зненацька обличчя Піп знову зашарілась. «Ем, привіт», – сказала Піп, підступаючи до Раві з батьком. Але вже за мить за нею заклацали пазурі, і барні нахабно пропхався повз, підскочив до раві і встромив носа йому в пах. Ні, барні, сидіти, закричала піп, кидаючись уперед. Вибач, він у нас трохи дружелюбний. Ти як говориш про батька, обурився Віктор. Піп здійняла до нього брову. Гаразд, гаразд. Зрозумів нарешті той і ретирувався на кухню. Раві нахилився погладити барні, і в ноги піп подув потік повітря від собачого хвоста, що завертівся, мов вентилятор. «Звідки ти знав, де я живу?» – запитала Піп. «Поцікавився у ріелторському агентстві, де працює твоя мама?» – випростався Раві. «Серйозно, у тебе не дім, а палац. Що ж, отой дивний чоловік, який відчиняв тобі двері, то, власне, велике цабе в корпоративному праві. Не король? Залежить від настрою», – відповіла Піп. Дівчина помітила, що Раві дивиться кудись униз. Він прикусив губу, але зрештою не стримався і розплився в широкій усмішці. Саме тоді Піп згадала, у що вдягнена. бахматий джинсовий комбінезон поверх білої футболки з написом «Поговори зі мною, ботанською крихітко, на грудях». «Тож, Ем, що тебе сюди привело?» – запитала Піп. У житті в неї закрутило, і лише тоді дівчина зрозуміла, що нервує. «Я… я прийшов, бо…» – хотів перепросити. Раві дивився на неї своїми великими очима з трохи опущеними зовнішніми кутиками, насупивши брови. «Я розсердився і напотякав там зайвого. Я говорив з тобою, як і з дитиною. Вибач». «Усе гаразд», – сказала Піп. «Мені теж слід попросити вибачення. Не треба було стромляти носа і заступатися за тебе так, наче ти сам не можеш. Я просто хотіла допомогти, хотіла, аби вона знала, що її поведінка неприйнятна. Але іноді з мого рота вилітають різні слова, хоча мозок не бере в тому жодної участі». Ох, щодо цього певний, мовив Раві. До тієї фрази про лайно з рота не кожен би додумався. «Ти чув?» – у війовничої піп гучний голос. «Мені казали, що інші піп теж досить гучні. Наприклад, Вікторина піп, а ще слово виправляльна піп. Тож, мир? Мир!» Раві всміхнувся і знову глянув на її пса. «У нас із твоєю людиною мир. Власне, я саме збиралася вигуляти собаку. Хочеш і з нами!» «Так, гаразд», – відповів хлопець, легенько тріпаючи Барні за вуха. «Як можна відмовити таким гарненьким оченятам?» Піп ледь не сказала. «Ой, не треба, я аж зашарілась, але вчасно зрозуміла і прикусила язика». «Зараз я швиденько взуюся. Барні, сидіти!» Піп шмигнула на кухню. Двері чорного ходу були відчинені, і дівчина швидко помітила батьків, які коперсалися на клумбі, і Джоша, який, звісно ж, ганяв м'яча. «Я на двір із Барнсом скоро буду!» – гукнула вона, і мама помахала їй у відповідь рукою в садовій рукавичці, показуючи, що почула. Піп стрибнула у своїй заборонені для кидання купою на кухонному стільці спортивки і помчала до дверей, дорогою хапаючи повідець. «Гаразд, гаразд, ходімо!» – примовляла Піп, закладаючи повідець на нашийнику барні і зачиняючи за собою двері. Разом вони здолали під'їзну доріжку, а тоді перейшли дорогу і попрямували до лісів, що зеленіли попереду. Плямисті тіні дерев лагідно пестили, розпащили обличчя Піп прохолодою. Дівчина спустила Барні з повідця, і він золотавою блискавкою митнувся поміж стовбурів. «Я завжди хотів собаку», – Раві просяяв. Коли Барні повернувся до них і задріботів попереду, нетерпляче озираючись. Хлопець зупинився. На його щоках заходили жовна, наче він пережовував якусь думку. «У сала була алергія, тому ми ніколи...» «Ох, Піп не знала, що на це сказати». «У власника пабу, де я працюю, є собака. Слинявий такий німецький дох. Зветься Арахіс. Я іноді випадково кидаю на підлогу різні смачненькі обрізки для нього. Тільки нікому не кажи». «Я не маю нічого проти випадкового обрізкокидання, кидання», – запевнила Піп. «У якому пабі ти працюєш? Георгій і дракон. Це в Амершемі. Не те, щоб я збирався займатися цим усе життя. Просто заощаджую гроші, аби опинитися якнайдалі від Літел Кілтона». Горло Піп зненацька здушило хвилею невимовного смутку. «А чим би ти хотів займатися все життя?» Раві знизав плечима. «Колись хотів бути юристом!» «Колись!» Піп легенько штурхнула його ліктем попід ребра. «Я думаю, ти був би чудовим юристом!» Хм, тільки не тоді, коли від мого свідоцтва про середню освіту можна осліпнути!» Раві сказав це підкреслено легковажним тоном, але Піп знала, що це не жарт. Вони обоє знали, як жахливо ставилися до Раві в школі після смерті Салла Енді Піп на власні очі бачила деякі з найжахливіших сцен Обмальована червоною фарбою шафка. Братик від братика недалеко падає А одного засніженого ранку восьмера старших хлопців кинули Раві в сніг І тримаючи його, перевернули на нього чотири повні сміттєві відра Раві тоді було десь 16 Піп досі бачила перед очима його обличчя тієї миті і вона ніколи його не забуде. Зненацька піп не наче огорнула крижана хвиля, коли вона усвідомила, де вони. «О, Боже!» – хапонула вона ротом повітря, закриваючи обличчя руками. «Вибач, я навіть не подумала. Геть забула, що це той ліс, де знайшли сала». «Усе гаразд», – урвав її Раві. «Справді, це ж не твоя провина, що це сталося в лісі біля твого дому. До того ж, у Кілтені немає такого місця, яке не нагадувало б мені про нього». Піп дивилася, як Барні кидає якусь гілку Раві під ноги, і той дражний собаку вдаючи, що збирається жбурнути її. З кожним помахом пес щасливо підскакував і зривався бігти, а потім знову зупинявся. І лише тоді Раві нарешті кинув йому гілку. Кілька хвилин вони не розмовляли, але ця тиша не була незручною. Вона була заряджена уривками думок, які крутилися в голові Раві та Піп. А тоді виявилося, що ці думки завели їх в одне й те саме місце. «Коли ти вперше прийшла до нас додому, я не хотів сподіватися ні на що хороше», – сказав Раві. «Але ж ти насправді не думаєш, що Сал це зробив, правда?» «Я просто не можу в це повірити», – похитала головою Піп, переступаючи через сухе повалене дерево. «Мій мозок просто не може позбутися цих думок». Тож, коли настав час обирати тему для проєкту, я скористалася нагодою підняти цю справу. «Це і справді чудове прикриття!» – кивнув Раві. «У мене такого не було». Тобто? Піп повернулася до нього, мнучи в руках повідець, який повісила на шию. «Три роки тому я теж хотів узятися за те, що ти робиш зараз. Батьки сказали облишити цю затію і що я тільки все для себе ускладнюю, але я просто не міг цього прийняти». «Ти намагався розслідувати цю справу?» Раві жартівливо віддав їй честь. «Так точно, сержантко!» – глузливо протягнув він, наче не міг дозволити собі бути вразливим і не хотів ризикувати бути серйозним, боячись, що викриє якусь прогалину у своїй твердій шкаралупі. «Але мені нічого не вдалося», – продовжував хлопець. Я нічого не дізнався. Зателефонував Наомі Варт, коли вона була вже в університеті. Але дівчина просто розплакалась і сказала, що не може говорити про це зі мною. Макс Гастінгс і Джейк Лоренс не відповідали на мої повідомлення. Я спробував зв'язатися з кращими друзями Енді, проте вони клали слухавку, щойно дізнавалися, хто я. Привіт, я брат убивці, не найкращий початок розмови. І, звісно, про родину Енді взагалі не йшлося. Я знав, що просто надто близький до цієї справи. Я був надто схожий на свого брата, надто схожий на вбивцю і не мав прикриття на кшталт шкільного проекту. Мені так шкода, сказала піп. Від гострого відчуття несправедливості їй аж відібрало мову, і вона почервоніла. А тобі чого? Раві легенько штурхнув піп попід ребра. Приємно, що хтось нарешті поділяє мої думки. Ну ж бо, я хочу почути твої теорії, хлопець підняв гілку барні, з якої вже звисали нитки пінявої слини, і кинув її поміж дерева. Піп завагалась. Давай. Раві посміхнувся сами очима, запитально здійнявши брову. Він випробовує її. «Гаразд, у мене є чотири робочі теорії», – сказала Піп. «Власне, вона ще нікому цього не розповідала». Очевидно, шляхом найменшого спротиву пройде загальноприйнята версія подій, що Сал убив Енді, і відчуття провини або страх перед в'язницею змусили його накласти на себе руки. На думку поліції, прогалини в цій справі залишаються тільки завдяки тому, що тіло Енді не знайшли, і Сал більше не може розповісти, що сталося». Але моя перша теорія, Веладалі Піп, здіймаючи палець і крадькома перевіряючи, чи не підняла випадково не той, що треба, полягає в тому, що Енді Белл убила третя особа чи особи, але Сал, причетний до цього, можливо, навіть був спільником. У цьому випадку самогубство Сала можна пояснити тими самими причинами. Зачіпки ведуть до нього, хоча він її не вбивав, справжній убивця досі на волі. «Так, про це я теж думав, але мені ця теорія все одно не подобається». «Наступна?» «Теорія номер два», – продовжувала Піп. «Третя особа, чи особи вбивають Енді без участі Сала?» «Можливо, йому про це навіть не відомо, Тоді його самогубство вмотивоване не відчуттям провини, а чимось іншим. Тут міг відіграти роль цілий ряд факторів, зокрема шок через зникнення дівчини». Докази, які знайшли на салі крові телефон, мають якесь невинне пояснення і не пов'язані з убивством. Раві замислено кивнув. Я все ще не думаю, що сал учинив би так, але нехай. Теорія номер три. Теорія номер три. Піп важко проковтнула слину. У горлі їй пересохло. Третя особа. Чи особи вбивають Енді в п'ятницю? Убивця знає, що сал, який зустрічається з Енді, буде бездоганним підозрюваним, особливо враховуючи, що в хлопця, схоже, немає алібі на ту ніч. Та людина вбиває сала і робить так, щоб усе скидалося на самогубство. Салові підкидають докази кров і телефон Енді, аби здавалося, що він винен. Усе спрацьовує ідеально, Раві зупинився на мить. Ти справді думаєш, що сала могли вбити? Хлопець глянув на неї пронизливо і Піп зрозуміла. Це саме те, на що він сподівається. Я думаю, що це теоретично можливо, кивнула Піп. Теорія номер 4 найбільш притягнута за вуха з усіх. Дівчина набрала повні груди повітря і затарабанила на одному подиху. Ніхто не вбивав Енді Белл, бо вона не мертва. Вона інсценувала власне зникнення, а тоді заманила Сала в ліс. Убила його і підлаштувала все так, аби це нагадувало самогубство. Помістила йому під нігті свою кров і підкинула власний телефон, щоби всі вирішили – вона мертва. Але навіщо їй це? Можливо, їй потрібно було зникнути. Може, боялася за власне життя і хотіла, аби хтось думав, що вона вже мертва. Можливо, у неї був спільник. Вони знову замовкли. Піп намагалася віддихатися після свого монологу, а Раві міскував над її відповідями, зосереджено випнувши верхню губу. Піп і Раві описали широке коло в лісі і вже поверталися назад. Яскраве сонце палахкотіло в кронах дерев. Дівчина покликала Барні і взяла його на повідець. Разом із Раві вони перейшли дорогу і вийшли до будинку Піп. Запала незручна мовчанка, і Піп не була певна, слід їй запрошувати до себе Раві чи ні. Здавалося, він на щось чекає. Отож, почав хлопець, почухуючи потилицю однією рукою, а іншою, куйовдячи голову Барні, «Я прийшов до тебе укласти угоду». «Угоду? Так, я хочу брати в цьому участь», – сказав Раві. І його голос ледь чутно задрижав. «У мене ніколи не було шансу, але в тебе може з'явитись. Ти жодним чином не стосуєшся справи і маєш прикриття у вигляді цього твого шкільного проекту. Люди можуть поговорити з тобою. Можливо, ти мій єдиний шанс дізнатися, що насправді сталося. Я так довго чекав на нього». Обличчя дівчини знову пащило від гарячої крові, а від напруги в його голосі в її грудях щось стискалося. Равій справді вірив їй. і мріяти не наважилась би, що таке може статися на початку проєкту. Вони з Раві Сінгхом тепер були напарниками. «Мене влаштовують такі умови», – усміхнулася дівчина, простягаючи йому руку. Тоді домовилися. Кивнув Раві, беручи її долоню у свою. Теплу і трохи липку. Але потиснути її забув. «Гаразд. Отже, в мене є щось для тебе». Раві сягнув рукою у задню кишеню своїх штанів і вийняв звідти старенький айфон. «Ем, власне, у мене вже є», – промовила Піп. «Це телефон сала». «Вісім». «Що?» – роззявила рота Піп. Раві потрусив телефоном у піднятій руці. «Це телефон сала?» – перепитала Піп. «Звідки він у тебе?» «Поліція віддала його нам через кілька місяців після закриття справи Енді». Волосся Піп сторожко стало дибки на потилиці. «Можна», – почала вона. «Можна мені поглянути? «Звісно», – засміявся Раві. «Я для цього його сюди і приніс, дурненька». Тепер Піп охопила хвиля захвату, від якого аж заніміли ноги і запоморочилася в голові. «Святі Пепероні!» – протягнула Піп, розчервонівшись і кинувшись відмикати двері. «Ходімо, поглянемо на нього в моєму кабінеті». Разом із Барні вони скочили в будинок, але четверта пара «ніг порога» не переступила. Піп розвернулася на п'ятому. «Чого чекаєш?» – запитала дівчина. Заходь. «Вибач, просто ти кумедна, коли така серйозна!» «Хутко!» – поквапила його піп, прямуючи до сходів. «Обережно з телефоном!» «Що я йому зроблю?» Піп подріботіла сходами, а Раві не квапом поплівся за нею. Дівчина забігла до кімнати, швиденько скануючи її поглядом у пошуках чогось, що змусить її червоніти. «Коли туди зайде Раві?» «Метнулася до купи свіжовипраних бюзгальтерів на стільці!» Вхопила їх в оберемок і швергонула в шухляду, рвучко затраскуючи її якраз тієї миті, коли хлопець з'явився на порозі. Піп вказала йому на стілець за своїм письмовим столом, сама надто нервова, щоб сідати. «Кабінет?» – перепитав Раві. «Ага», – кивнула Піп, – «дехто працює в спальні, а я сплю в кабінеті. Це геть різні речі. Тоді тримай, я його зарядив вчора». Раві передав їй телефон. Піп прийняла його в складені ковшиком долоні, й обережно, як щороку розгортала німецькі ялинкові прикраси, що належали її першому батьку. «Ти вже перевіряв його?» – запитала Піп, проводячи пальцем по екрану, так повільно і ніжно, як не розблоковувала навіть свої новенькі телефони. «Так, звісно, мільйон разів. Але спробуйте ще ви, сержантко», – сказав Раві, – «щоб ти перевірила спершу». «Історію викликів», – відповіла дівчина, торкаючись зеленої телефонної слухавки на екрані. Спершу проглянула пропущені виклики. У вівторок, 24 квітня, у день своєї смерті, Сал мав десятки пропущених. Телефонували тато, мама, Раві, Наомі, Джейк і якісь невідомі номери, можливо, поліція, яка тоді його шукала. Піп прогортала далі до дати зникнення Енді. Того дня в Сала були два пропущені виклики. Один він Максимуса о 19 годині 19 хвилин, мабуть, коли ти будеш від Макса. Інший пропущений був. У Піпа штенькнуло серце від цього імені від Енді 3:20:54. о Енді телефонувала йому того вечора, сказала Піп сама до себе й до Раві. Майже о 21 -й. Раві кивнув. Але Сал не взяв слухавку. «Піпа!» – пролунав жартівливий, хоч і трохи удавано, голос Віктора. «Жодних хлопців у спальні». В обличчя Піп бухнула кров. Дівчина відвернулася від Раві, щоб той цього не бачив, і гукнула. «Я працюю на ДНКП. Двері не замкнені. Гаразд, годиться!» – пролунала відповідь. Піп обернулась до Раві і побачила, що він знову хихоче. «Скільки можна сміятися з мого життя?» – обурилась дівчина, опускаючи очі на телефон. Зайшла у вихідні виклики. Ім'я Енді повторювалася знову і знову, і здавалося, що цьому потоку не буде кінця краю. Час від часу там з'являлися поодинокі дзвінки на домашній, тату, а також один Наомі в суботу. Піп швиденько порахувала всі ентіки.